Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast. Klassikeravsnitt. Ni vet vad som kommer att hända. Vi ska prata om en skiva som är 30 år gammal. Och när vi spelar in det här så är den ganska exakt 30 år gammal faktiskt. Med några veckors marginal. Ehm... Dennis Leary, han stod i början på 90-talet eh, i små spottar på MTV och sa att han ville ha en cheese -helmet. Det är inte den gäller mm. vi ska prata om nu, utan vi ska prata om helmet. Snygg övergång där, eller hur? Lycka! Ja, och den som Hörst. sa mycket där, det är Michael Sedini. Yes, den eviga följeslagaren. Den eviga följeslagaren i klassikeravsnitten och mitt expertvittne i alla fall här. <laughs> eh, läget är bra, hoppas jag men jag har finkammat Wikipedia inför dagens avsnitt. Ja, Du sa det innan här att Helmet är ett sånt där band som man vet att de finns men man vet ingenting om dem. Nej, precis. Och sen när man väl har googlat på dem så blir man inte jättemycket mer intresserad. Det är jättekarisma den här Page Hamilton. Nej, så det här kan bli ett intressant avsnitt då. Uh, men vi ska prata om skivan Betty, naturligtvis, för det fattade ni ju. Ni är ju mm. en bildad skara som lyssnar på det här, så ni vet ju att den kom 1994. Och det är ju det det här går ut på. 30 år gamla plattor. Yes. Uh, och 1994 är året vi är på eftersom det är 2004 nu. That's korrekt. korrekt Vad händer med tiden? Oj. Ja. Uh, <laughs> precis. Ehm. Uh, vi kan ha en annan podd om det Men eh, Just det. Tiden går eh, Så är det, så är eh, det. Mm. Jag är alltså inte 15 längre Nej, Fast man kan ju tro det ja. Alltså att man är det ja. mm. I huvudet. Ibland mm. man för sig. Sen träffar man 15-åringar Och då vet man att då är man inte det Nej. Nej. Så är det Men eh, Helmet då eh, Hur Hur fastnade de på din radar Faktum är att jag har inte superbra koll uh, uh, uh, uh, alltså, be Betty var den plattan de fångade min uppmärksamhet med uh, dock inte med några videos på MTV för jag kollade igenom de tre som de släppte på den här plattan och jag kände inte igen en enda av dem så att antingen måste jag ha hur det riktigt hål i mitt annars perfekta uh, minne från de åren men uh, jag vet att det var Wilma's Rainbow som definitivt var låten som fick mig att köpa skivan. Dock så måste jag ju någonstans ha hört dem innan. För att de har, gjorde ju trots allt. Eh, ja, heter den? Eh, yeah. Night. Yeah. Ja, och den har vi ju gjort för ett par år sedan, den podden. Mm. Eller var förra året. Eh, så att jag måste säga att jag har ingen aning. Men det var i alla fall Wilma's Rainbow från Betty som, som gjorde att jag verkligen blev så pass intresserad att jag gick och köpte en skida. Mm. Ja, jag hade ju så här, Helmet var ju ett namn som fanns liksom så där, på den tiden mm. när det begav sig vid 94 då. Men det är som du säger, det är man, jag kan inte säga att jag pinpointa en låt jag hörde. Så här. utan Det var väl snarare så Judgment Night soundtracket eh, där de är med. Det var mm. väl där liksom helmet blev ett namn och eh, någon sorts musik för mig. Mm. Eh, sen så har jag ju tänkt på det där lite igen och när man lyssnar på dem och så här, de kan vara så att de för min del blandades ihop lite med lite av den här hardcore-gänget som kom då också med BioHassel och allt vad det hette. Mm. För sound, soundet är ju De befinner sig ju någonstans I alternativ rock Hardcore uh, Svären så att säga mm. Mm. Och soundet I Det är ju många, många helvete fans I sina tidiga gravar förmodligen När du säger sådär, men jag förstår nog lite grann vad du menar Då får de göra det va ja. Och sen så låter de väldigt, väldigt typiskt Alternativ 90-tals rock för mig Alltså soundet ja. Soundet och hela liksom känslan i det är väldigt... Det kom väldigt mycket som lät sådär. <laughs> det ska vara. Så är det ju. Och, men jag tror att just Helmet är väl ganska mycket ett, ett, en av de tidiga rötterna till det. Absolut. En grund, grundarna till det soundet som vi sen bara liksom kastar loss som... Ja, 90-tals lock liksom. Mm. Men det kan ju ja. vara så att jag missade tåget där liksom när de kom och sen så hörde jag bara det som var effekten av Helmet då. Jo men jag tror att vi gjorde lite det och jag tror att, eller vi ska inte säga men jag gjorde det definitivt för jag vet att det är många som, jag har ju träffat många Helmet-fans efteråt och och det här kommer vi att komma in på senare men för dem var ju liksom heller bättre den här besvikelsen som många anser att bättre var när den kom. Uh, och det är oftast de som kom in då på In The Meantime uh, plattan då, 92 uh, och det finns verkligen två helmet uh, fans läger mm. uh, och det är oftast de som var där innan och oftast är det de samma människor som också har en väldigt stark förkärlek för bandet Prong. ja precis det är, nog, det, det är bra att du sa det Mm. Prong. Det är ett sånt där också ett band som svävar lite på sidan om. Ja. Men med soundet finns där eh, som man förknippar med den här typen av musik. Mm. Mm. Exakt. Som jag har haft svårt att sätta tummen på, men nu är det klara. Vad bra att vi gör den här podden, mm. Jag håller med. Ja. Nåväl, eh, så upptäckte vi i alla fall det här bandet, helmet. Ja, men, vilka, vi det? men vilka är de då? <laughs> ja, alltså Helmet bildade sig av Page Hamilton eh, när han hoppade av ett bandet eh, Band of Susans efter att ha medverkat på två plattor med dem. Eh, han rekryterade Jon Steiner Peter Mengede eller jag vet inte men idag heter han Mengede eh, och Henry Bogden för bandets första lineup. Ganska tidigt så spelade man in en sju med låten Born Annoying och med den så fick Amphetamin Reptile Records tillräckligt med förtroende för bandet att också släppa bandets debutalbum Strap It On, 1990. Albumet sålde 40 000x och bandet gick, fick uppmärksamhet från de ja, större bolagen. Men det var inte förrän Nirvana slagit igenom en Nevermind som någon var villig att satsa på bandet. Alltså det, där De, är ju, ja. det där är ju spännande med Nirvana och liksom att man dammsög hela alternativ-rockscenen mm. efter andra typer av band. Liksom. Och jag vet ju, det där är stående. Jag har ju pratat med alla såna här gamla liksom hårddrocksfans som var liksom, Nirvana dödade allting. Mm. Men för oss som gillade 90-talet var det så att det äntligen blev nytt Liv i luckan. Någonting som var intressant. Någonting som var för oss. Liksom. Mm. Uh, ja, så att, uh, Men då har det i alla fall Liv i luckan. Och man ratade Hornet man, man ratade Brothers till förmån för Interscope uh, som erbjöd 1,2 miljoner dollar för tre album tillsammans med total kreativ frihet. Page har ju sagt att han var på vippen att skicka en fruktkorg till Kurt Cobain som tack för den biten. Då det aldrig hade gått utan Nevermind. Uh, Uppföljaren Meantime får en alternativ hit med låten ansang och albumet förblir deras bäst säljande då du sålde två miljoner exemplar. Cool. Och någonstans där är vi då när vi då kommer in i uh, helmet och tiden då man släpper Betty. Mm. Exakt, ja, det, jag tycker det är fascinerande hela det som hände där efter Nevermind mm -hmm. precis som jag sa, alltså, skibbolagen blev som på 60-talet eller 50-talet till plötsligt, liksom att man bara så här, vad är det där för någonting, vi måste designa det, det kan bli något liksom. mm -hmm. man var inte så feg liksom, då på den tiden. Nej, eller rättare sagt man hade varit feg, mm. men det kom en form av revival och jag tror att det var den här klassiska, för på 60-talet så fanns det ju den här, det finns ju ja, intervjuer med Frank Zappa som just pratar om sådär att ja, det hände något på 60-talet och det satt folk som inte hade någon aning om hur man drev skivbolag, men de drev skivbolag och de satsade bara på den musiken de tyckte var bra. Mm. Och vissa grejer gick bra och vissa grejer gick mindre bra. Och vissa bolag höll och andra bolag höll inte. Men det coola var att den musiken som gavs ut var liksom saker som man de facto tyckte om på bolaget. Mm. Och ja, de kommande decennierna så, så var det ju inte så. Då skulle vinsten maxas. Och, och, och folk trodde bara egentligen på den musiken som de också trodde skulle generera pengar. Mm. Uh, nu var det inte någon skillnad nödvändigtvis på 90-talet men i och med Nirvana så gjorde de tillräckligt mycket liv i luckan uh, och ställde allting de, de vände, välte på skåpet och tömde mm. det helt och helt plötsligt stod alla i någon form av finns lek uh, och, och, och bara försökte liksom finkamma det här kaoset i hav i hopp om att hitta nästa mjölkkok och där måste jag ändå, det måste ju ändå vara den sista, senaste gången eller sista gången som skivbolag kunde erbjuda band 1,2 miljoner dollar för att spela in tre plattor. Ja. Om de inte, var, äh, om de inte är mega stora naturligtvis. Men det... Precis. Äh, och, och, och det är ju inte i närheterna så man jobbar idag med artister heller. Nej. Du skulle ju inte, de flesta, tittar man på de flesta artister som idag får ge ut musik så är det ju oftast att de får ge ut någon singel och kanske någon EP och sen får de gigga runt lite och sen får de bonda och skapa kontakter och se om de kan få, ja, det, bli polare med någon, någon låtskrivare som kanske fattar tycker för dem och, och om det inte händer någonting det, så droppar man dem innan de ens har snäppt sin första platta. Så att, nej, det, är, det är helt andra tider idag. Mm. Eh, och, eh, och det som var på 90-talet var ju inte bara positivt. Det har vi ju som sagt också, det har vi diskuterat förut. Det har ju märkt, så vi har ju om flera av våra eh, älskade idoler som ju liksom var fantastiska konstnärssjälar men som på ett eller annat sätt gick under i den här branschen. Mm. Eh, ja, så vi har ju förlorat många. Precis. Men helvete... Då... Inte ha förlorat... Det är ju trots allt Page Nye Hamilton. Exakt. Han är ju inte känd som någon direkt festbrisse. Eh, och, eh, och är väl liksom en ganska städad kille. Eh, han föddes 1960 i Portland i Oregon. Han växte upp i Medford i samma stat. Han studerade gitarr vid University of Oregon och flyttade sedan till New York där han studerade jazzgitarr. Han var en del av avantgardia scenen och spelade med några olika noise konstellationer innan han till slut formade sitt eget band och Helmet. Uh, Page har dock fler strängar på sin lyra. Han har skrivit filmmusik bland annat till Catwoman. Mm -hmm. uh, han har producerat skivor, uh, varit turnégitarrist åt David Bowie och varit gästartist på skivor med Therapy, Norma Jean och Linkin Park. Att Helmet ofta känns som liksom ett enmansband har nog lite med att göra med att Page skrivit de flesta låtarna och att han är den enda originalmedlemmen i ett band som har nästan tre gånger så många ex-medlemmar som faktiska medlemmar. <här> eh, men på Betty så finns det i alla fall eh, en väldigt klassisk uppsättning av bandet. Och då ska vi berätta om nu. <här> Ja, och då tycker jag nästan att vi börjar med den jag tycker det är viktigast. John Steiner, vår älskade trummis som föddes i Baltimore Maryland 1968 men flyttade runt mycket som barn och bodde bland annat då i Pittsburgh, Pennsylvania och Florida innan han hamnade i New York och eh, i helmet. Efter Helmet så har ju Steiner varit med såväl Tomahawk, de med Fake No More Mike Patton och Battles som är en sån här har du inte hört Battles så skriv ner Battles leta upp det på den ja, streamingtjänst du har tillgång till och eh, lyssna det är väldigt, väldigt spännande musik Vad är det för typ av musik? Det är experimentellt, eh, det är lite udda taktarter, det är lite syntar, det är lite humor, det är väldigt monotont. Eh, ofta instrumentalt men ibland med sång. De tidigare materialet så hade de med en medlem som eh, var eh, lite också avantgard-konstnär. Eh, men han hoppade av bandet och sen dess har man egentligen varit en prio. Eh, otroligt svårt att förklara. För det började mer eh, det började mer monotont och eh, vad ska man säga eh, eh, ja eh, inte monotont eh, ja, men det var, det, jo, det var nog lite mer monotont och enkelt och sen blev det mer melodiskt när de släppte fulla indaren. Och sen har de liksom ja, de har bytt skepnad lite grann ett par gånger så. Mm. Men eh, ja, Sen har ni ju också gjort sig skyldig till att spela på skivor med både Melissa Auster Maur från Hole och eh, ett band som inte särskilt många kommer ihåg idag men eh, Pitch Shifter Just det så Vi var bland de första att blanda eh, hårdrock och drum and bass Just det mm. Och Melissa Auster Maur, det är hennes debut det är här jag glömmer bort ibland men så kommer jag på den och så blir jag glad när jag mm. gör det Ja, men lite kul, jag, jag har en sån här playlist på Spotify där jag och en kompis vi lägger in varannan låt och ja, hon la in den här, någon låt med Lisa Outemau, jag bara såg den och kände såhär, ah, nej hole, jag är ingen fan. Mm. Men ja, lyssnade på den och insåg att okej, okay, det här var allt annat än hole. Mm, precis, mm. ja det är en helt annan väg, men det var ett beatball. ja. ja. ja. Sen har vi då eh, de lite mera okända. Eh, och när jag menar okända så är det att det står inte så mycket om dem på Wikipedia eller någon annanstans för den delen. Eh, vi har Henry Bogden eh, som eh, han är född 1961 i Riverside, Kalifornien och spelade bas på Helmets fyra första album. Eh, efter Helmet så fortsatte han spela musik men rörde sig bort från hårdrocken och spelade mest pedal Steel och lap steel, eh, från sitt hem i Portland, Oregon. Mer än så har jag inte på den kan. <laughs> Rob Echevera. Eh, han föddes i New York eh, 1967 och, till två föräldrar från Ecuador och ersatte Peter Mengede eh, när denna lämnade bandet efter turnén med Mean Time på grund av kontraktuella meningsskiljaktigheter som det så fint heter på, på ja, musikkontraktspråk. Uh, Rob var med och skrev två låtar till Bette, bland annat Milk Toast uh, som ju var med uh, på soundtracket till The Crow Ja, just det. och efter att hel Helmet la den ner då, så gick han vidare och blir hitarist till Biohazard där han medverkade på uh, New World Disorder från 1999 mm. Mm. och det känns ju rimligt då, med tanke på vad jag reflekterade över tidigare Ja, exakt, så där fick du vatten på din kvar ja, <laughs> eller hur Ja, det är alla Helmet-fans som nyss rasade för den saken. <skratt> ja, det är bra. <skratt> Man behöver provocera sina <skratt> lyssnare ibland också. <skratt> ja, det var sjukt provocerande. <skratt> ja, väldigt. Ja, Nej, men Där har vi i alla fall laguppsättningen på Betty då. Korrekt. Vad var det de gjorde då? Hur, hur lät det de gjorde? Ja, men alltså, Helmet... Bygger sin musik på synkoperade staccatoriff eh, som repeterar men emellanåt gör något sväng vid någon okonventionell taktart. Eh, gitarrerna är ofta tungt distade och tonarten är ofta moll med inslag av dissonans och jazzakkord från Pages eh, jazzbakgrund. Eh, många gånger så utökas den här ljudväggen med, av eh, riff med dissonanta gitarrslingor. Eh, musiken har ju beskrivits från allt mellan alternativ metal, noise rock, groove metal och experimentell metal. Eh, en journalist kallade det för thinking man's metal, en term som John Steiner tog till sig och använde. Alltså, och som idag mest används för band som till exempel Tool. Alltså Thinking Man's Metal, det kallade man Anthrax när de kom. 87. <laughs> för att de hade lite halvintligänta texter om, om Stephen King och samhället. Så att så här... Mm. <laughs> Det kommer ja. jag tydligt ihåg från Metal Hammer back in the days. Alltså. <laughs> Vad kallade för Thinking Man's Metal? Det var inte bara så här hjärndöt riffande utan det var någon som hade någon hjärna som hade tänkt någonting och skrivit en text. Liksom. Men wow. äh, ja, du ser. Ja, ja. Allt som inte var hårmetal var Thinking Man's Metal. Exakt. <laughs> lite, <laughs> lite smartare texter än Bon Jovi. Liksom. <laughs> ja att jag tycker det är spännande det där med staccatori, är det det som får mig liksom att tänka att det här låter typiskt 90-tal? Mycket möjligt. Uh, jag tror att jag tänker mycket i de här groovesen i trum. Uh, jag tänker bara när man på första låten från Betty så har ju Wilma's Rainbow. Mm. Så är det liksom... Det är ett annat typ av groove som kommer in där. Uh, och det har man väl mycket band som typ panterar och tackar för. Men i en, en heavy metal-värld som mest var ute efter eh, oftast som var metal eller thrash eller så så fanns det ju inte särskilt mycket groove i, i det hela. Liksom. Eh, och det tog väl band som panterar in nu. Generalisera och hårdrar det och sitter säkert någon där hemma och säger. Ja, oh, men de då. <laughs> du har säkert rätt om du säger så. Mm. Uh, men, uh, men det här var ju verkligen att uh, man pantera uh, Helmet uh, och de här som vi, jag nämnde nyss men som jag redan har bort namnet på. Uh, Tom och Viktors gamla. -Prong. -Prong. Mm. Uh, som ju ändå liksom, ja. Uh, drog ner tempot lite på hårdrocken och, och, och fick in ett annat sväng i det hela. Mm. Och som också då sen smittade av sig på, på, på band som eh, vi har diskuterat tidigare typ Rage Against Machine och, och, och senare saker som kommer att kallas för rap metal. Precis. Som, samtidigt så tycker jag när man lyssnar på den det är någonting med soundet som jag hör på många andra plattor från den här tiden. Jag kan, Eftersom jag inte är musiker och inte ljudtekniker eller på något sätt håller på med sånt. Men det är någonting i soundet som man hör på många plattor. Alltså jag, men Rakt av huvudet så här så är det ju den här och sen så kanske Therapy's Trouble Gum. Du hör det på Rollins, Wait som jag pratat om. Mm. Alltså, det är, jag har svårt att sätta ord på vad ljudet man hör. Jag förstår. Jag tror återigen det är nog liksom en kombination av fläska, gitarrer eh, lite jassigare mm. eh, jassigare akord eh, Och sen kanske väldigt tidstipiskt både, både therapy och helmet är ju den här piccolo-virveln mm. eh, som har väldigt en väldigt ljust klang istället för att ha någon chockverv som låter pang eh, och sen är det ju väldigt riffande mm. therapy jätteriffet eh, på stället eh, så att eh, ja och och och och och och för, förlåt, för, för band och och och och och och och Uh, nu är väldigt väldigt mycket jassari, i, akkord i de här hårdoktsriffen. Mm. Ja. ja, men har vi lite fakta om plattan? Uh, jo, men självklart har vi ju det. Mm. Uh, den är inspelad i såväl Soundtrack som Power Station och Sound on Sound. Alla tre studios i New York. Uh, producerade av någon som kallar sig för T-Ray. Han är mest känd för hiphop som Cypress Hill, Beastie Boys och Biz Marquis Och även Butch Vig eh, som ju låg bakom Nirvana's Nevermind. Eh, och även Helmet själva. Eh, albumet mixades av eh, Andy Wallace, som vi nämnt ett antal gånger tidigare i denna podcast, bland annat i avsnittet om Chaos ID. Och masteringen stod Howie Weinberg för, som vi nämnde i förra avsnittet om Rollins Band. Alltså, allting hänger ihop. Ja, ja, ja Men det var ju, liksom, det var ju en sån otrolig Det är ganska roligt för även om det här är liksom en underground alternativ scen så det fanns namn man använde och när du kom upp i en viss nivå alltså, då fanns ju de här namnen här så att, uh, här är det är lite roligt faktiskt. Men det känns som att det var väldigt många kockar inblandade här i den här soppan Mm. och jag tror att det var lite så. Jag tror att man eh, spelade in lite några låtar här, några låtar där och rörde man ihop en platta sen, liksom. Mm. Som sagt, man har använt tre olika studios. Så det har ju inte varit en och samma. Det har ju inte varit eh, eh, Nirvana i Neutro där man går in två veckor och så man oss utan ja, en, en platta på, på, på en vecka. Utan här har man ju varit då. Jag vet ju att de andra killarna i bandet har ju sagt inte intervjuer så att ja, vi, vi, vi skrev kontrakt och sen fick vi gå omkring och vänta i några månader på att Page hade skrivit klart plattan. Mm. Så att, äh, mm. ja, det var en betydligt längre process mindre organisk än de flesta banden. Men det är klart, i och för sig Man har fått 1,2 miljoner dollar av skivbolaget. <hör> för liksom för tre plattor och så tänker man, går omkring där och ska spela in en skiva tänker man att fan, vi har ju stålar. Mm. Ja, och kanske också att man får lite på, alltså, sen har man ju man får 1,2 miljoner efter att man har gjort en platta som Meantime. Mm. Och då har man nog lite sådär, ja. Press på sig. Ja, absolut. ja, ja. nej men det Volkswagen vi och borde, vi borde prata mer om dem någon annan gång. Men, mm. De är, har ju sina fingrar i mycket av det vi eh, har pratat om i den här podden förut. Ja, vi kanske ska ha en sån ett sånt avsnitt där vi bara går igenom med producenter och ljudtekniker bakom banden. Jag skriver upp det på listan här. <laughs> ett avsnitt till. Ja. Så är det. Du yep. nämnde Meantime. Um, ja, och den... inför, inför Betty så var ju förväntningarna jättestora på helmet att släppa Min Time 2. Page, däremot, han hade anammat vad han kallade för ett Ray Davis Paul Westerberg tank Och vad det syftar till, det vet jag inte. Men han säger själv citat: Om det går lite för bra, gör tvärtom. Skjut dig själv i foten. <laughs> uh, han uppskattade ju. Ah, framgångarna men han tänkte inte rida på dem eh, så Betty var ett ytterst medvetet val ända ute i konvolutdesignen eh, och det minns man ju det var ju det minst hårdrocker du hade sett någonsin de första två plattorna med Strap It On i en sexuell anspelning och sen har ju Time som vi, ja, det var någon siluettbild när de är och går. Det ser ganska hårdrockigt ut. Betty, då är det någon kvinna som sitter nerhukad på knä i någon 50-talsklänning med en picnickorg. Eh, väldigt städat bild, så liksom. Någon hemmafru, så. Och så står det egentligen bara Helmet och Betty på och kommer ut ut då. Mm. Jag, noterade, uh -huh. jag, jag tänkte faktiskt på det omslaget till den. Eh, den är gjord av någon som heter Rainer som är ett produktionsbolag för mm. grafisk design. Som ligger uh -huh. bakom många av dåtidens stora omslag faktiskt. Uh -huh. Bland annat ja, de har allt från Metallica till Indie Rock till allt möjligt. Så att, det är en liten nörd detalj som jag var tvungen att kolla upp. För jag, det, som du säger det är ju väldigt apart. Från mycket mm. annat. Och det säger ju noll om liksom, skivan Musik. i sig. Liksom. Mm. Det är lite så, Sound of Music-känsla liksom, på det. Exakt så. Väldigt mycket Sound of Music. Ja. Men det var väl det som egentligen har coola tycker jag. För Helmet de var inte kända för att vara tuffa. Nej. De spelade ju bara tuffa riff. Mm. Uh, och, och på Böte så ville Page dra in fler influenser. Men också bredda ljudbilden. Därför är Betty deras, deras nöjesäste skiva. Mm. Och stilmässigt den bredaste. Ja. Så att, äh, äh, Men, så. Äh, ja, vad vad, vad, vad, vad reflektionen kring det här då? Liksom, vad, vad tänker vi kring Betty? Alltså, jag förstår. Att eh, jag förstår att folk eh, vill ha en time 2. Jag köper det. De lät så på Strapidon. De lät ännu bättre på time. De ville ha ännu mer time. Jag förstår Page Hamilton rakt av. Eh, han ville göra någonting nytt. Han ville bredda sig. Och det här var den vägen han såg. Och han tänkte inte rika sig för någon. Så det kan jag tycka liksom är. Eh, Hjärtligt allt. Mm. Och sen tycker jag att det är märkligt för att det är många utav de här banden man pratar om. När man pratar om new metal så är det ju många band vi pratar om sådär typ ja eh, men Fate No More eh, vet dem, Rage Against Machine eh, Det finns ju många utav de här banden som, som man nämner som influenser men Helmet de gjorde ju väldigt mycket för numetallen. De var ju bland de första av verkligen så här. De, de använde ju typ väldigt mycket av drop D-stämning. Och vad det handlar om att man stämmer ner den första eh, översta till eh, två steg. Och då kan man dra på de två, tre första strängarna så kan man köra ett, eh, bara fingret rätt över och... Eh, dra ett rakta mm. Och när man gör så, då kan man använda väldigt många fingrar till att tugga väldigt mycket coola riff. Mm. Och det här var ju liksom helmet med och eh, verkligen gjorde en stor grej av. Eh, och det var ju också någonting man då använde. Eh, eller förlåt, det var ju också någonting som, som de här eh, numetalbanden eh, tog tillvara på när de ja, tog saker och ting vidare. Kollar man på bara så här Linkin Park de är ju, det är alltid allt deras Det är ju liksom drop mm. Mm. Så att eh, jag, jag, jag tror att de hade mycket att göra. Alltså de påverkade New Metal väldigt mycket. Mm. Ja. Det känns ju som en sån där band som liksom ligger och bubblar i bakgrunden väldigt mycket. Mm. Eftersom, ja. De liksom, varit ju aldrig gigantiska på något sätt. Nej, men, men de hade alltid väldigt stark krädd. Ja, ja. Mm. jag har aldrig hört någon egentligen som har sagt något så här. de, de som gillar Helmet de, de tycker att det är svinbra liksom och det är aldrig mm. någon som säger någonting dåligt egentligen om dem nej precis, många band kan vara så säga, antingen så älskar man det eller så hatar man det och det finns ju ganska många band som man kan hålla med om mm. det är, jag har väldigt sällan hört folk hata på Helmet nej precis ja, uh, ja. Vad gillar du skivan då? Finns liksom? Vad är det som har kroken i dig? Alltså jag gillar att det är en stöka utav uh, alla helmet mm. Jag gillar ju stöket. Mm. Det är, jag gillar noise uh, jag, jag, jag, jag tycker att Helmet ska ha ljudmatter av jassakod ihop med de här hackiga riffen. Uh, men senaste, jag, jag kom in på, på Betty. Så jag förstår uh, att det här liksom inte är det som folk vill ha. Eh, och det är ju deras sämst ställande platta också mm. så att eh, men eh, nej, det är det jag gillar och jag är ju, det har vi pratat om förut jag är ett jättestort jazzven. Eh, och jag tror att det här är ytterligare en av de här plattorna som verkligen formade mig eh, mig och mitt jazzälskande eh, eller som, det var någon fin musiker som jag kommer inte ens ihåg vem det var nu, men som just sa sådär jag, det här låg inom mig hela tiden och jag kan i efterhand se vilken typ av musik som förde mig åt det hållet. Det var det närmaste jag kunde hitta då. Och först var det ju Helmet och Rollins Band och sen med åren så blev det ju Meshugga. Och sen var det ju Mats och Morgan. Och mm, sen så gick jag över till att bara släppte sargen och <laughs> nu lyssnar jag på just som den är. Det behöver inte vara liksom insvept i några jättekonstiga akrobatiska med mer akrobatiska övningar nödvändigt liksom Nej. men det tog många år innan det hamnade där mm. ja, jag gillar ju alltså som sagt den fanns ju inte sinne sinnevärd då när den kom eller så men sen har man ju lyssnat på den efteråt och det är som du säger när man lyssnar på den så finns ju allt det där som gör alltså rock intressant, tycker jag Uh, om man lyssnar på detaljerna. Och det är ju lite det där ja. jassen som du säger. Det är lite tvärtom mot vad man borde göra. <laughs> liksom i, i i låtskriveri. Och jag kan ju tänka mig då, som du sa, om Page Hamilton tänkte tvärtom mot Mean Time. Så ja, mm. bra jobbat, liksom. Uh, en sån skiva följer man inte upp med en sån här platta egentligen. Nej. Och för det kan man ju, bara det är en orsak att gilla ett band liksom som har ett långt finger åt alla andra. Så. Ja. Så, eh, så det kan jag ju uppskatta med den här plattan. Mm. Så, och sen så sätter man ett omslag på den då som säger liksom någonting som, ja, ja inte säger någonting men säger någonting. Jo, men, om man tittar på Helmet tidigare så alltså, om man lyssnar på deras låtar det är ju väldigt sällan de för argen mm. Det finns det liksom inga de har inte någon uh, Phil Anselmo i sitt band som liksom rör upp i grytan. Mm. Utan det är ju väldigt städade och svär källan i texterna eh, och skriver ju inte låtar som liksom vänder på några stenar direkt heller. Utan Page gillade att skriva riff och han hade ett väldigt säreget riff skapande. Mm. Eh, ingen skriver Chug Riff som Page Hamilton på samma sätt som ingen skriver dem som Tommy Victor eller ingen skriver dem som eh, Dimebag Darrell. Mm. Eh, men han har ett väldigt särginat sätt och tillsammans med eh, Jon Steiner på trummor som jag tycker ska förtjäna liksom all jäkla krädd han kan få mm. för de plattorna han gjorde med, med Helmet. Eh, han var också en väldigt speciell trummis. Han gillade att hitta anslagen där andra trummisar inte nödvändigtvis skulle ha lagt dem. Mm. Uh, och, uh, men jag tycker att det härliga med dem är att de lyckas göra musiken om man bara lyssnar på musiken så finns det ju där, det är väldigt stort men du får inte ur deras senpersonligheter, du får inte ur deras privata personligheter du får inte ur albumkonvoluten du får inte något sensationella jag menar fan, Wilma's Rainbow of Peaceful Colors uh, The Richest Drug Dealer okej, okay. det är en refräng ja. kör på det <laughs> what the hell men det är det du får. Men jag tycker om det på något sätt. Liksom. För att du, du det visar att du kan göra stentuff tuff, eh, hård utan att för den delen spela överdrivet supertuff. Ja, jag noterade ju det när vi gick igenom biografin här. Att det var ju inga beskrivningar av olyckliga uppväxter i droger. Eh, några liksom sådana här skandaler, myter, eh, historier där de har gjort bort sig. Utan de, de, liksom, de är där och gör musik. Liksom. Mm. De fortsätter ja. göra musik även om de spelar laps till nu då. Ja. Ja, i Portland. Ja, och, ja exakt. Och väldigt, väldigt befriande med musiker som liksom, åh mitt band tog slut. Jag måste ta droger och förmodligen <laughs> Utan istället bara, okej, okay, livet går vidare. Mm. Great. Uh, ja, Du är, har ju varit inne på William's Rainbow. Ja. Uh, är det favoritspåret? Det är favoritspåret. Uh, det, det, uh, ja, det, alltså det är ju så där. Vissa, vissa låtar sätter sig bara. Och jag tycker att den har ett sånt där. Uh, den har ett sånt jäkla härligt chugg. Och sen har den en härligt flytig refräng. Uh, och så gillar jag att det är liksom. Uh, han skriker inte särskilt mycket den. Det är väldigt skönsång på, på refrängen och uh, refreng, verserna är hyfsat liksom ja, han, han han sjunger lite högt men inte skrik mm. och det är det mm. sen tycker jag nog de första fem på den plattan de är pang på utan att tveka det är verkligen jag det är skitstarka spår allihopa. Mm. Sen börjar jag väl vackla lite grann Ja, jag är nog inne på det också. att liksom, jag Kanske första halvan, nästan halva skiv, första halvan av skivan. Mm. Eh, liksom, där är jag med och kan lyssna på skivan och vrida upp volymen hemma. Liksom, mm. För att det är bra. Riktigt bra. Eh, mm. Sen så blir det lite... Sen flyter det liksom ut lite grann. Eh, det är ingenting man reagerar på på den andra... Ja, delen då kanske. Nej. Eh, utan, eh, nej men jag håller nog med. William's Rainbow. De tre första tycker jag är ju klockrena. Jag tycker gillar Biscuits för smatt faktiskt. Ja, med, med den det. basgången. Ja, apropå upprepningar då. Att man liksom ligger och gnider på liksom, ett riff och en basfjur liksom, som ja. går om och om igen i bakgrunden hela tiden. Mm. Nu inte låt den låten kunde ha varit fem minuter den hade inte gjort någonting liksom. den nej. är ju 2:30 nu eller någonting så tänker jag tänker att den borde ha varit längre men, eh... och samtidigt så uppskattar jag att den är så kort för att du blir aldrig trött på den. Nej, nej. Det blir aldrig du har aldrig liksom lyssnat på hela den låten och känt att åh fan då skulle inte ha kört så länge på det där riffet utan... Nej absolut. Du... Det kan jag bara alltså, det, det är jättebra att den är 2:30 eller vad den är då men, eh... men man sitter med en önskan ändå, någonstans liksom att det borde vara längre och så lyssnar man igen på det. Så att, och det är roligt att man minns ju den som är väldigt tjuggig gångs ett låt. Jaha, ja. Men lys lyssnar du riktigt noga så det är ju faktiskt bara en distad bas. Don mm. Och sen så lyssnar man på gitarrerna. De är jättediskantiga, Bara så funkar det. Det kan ha varit röda chilipeppers gitarrer. Liksom. Mm. Liksom, ja. Och, och, och, och jag tycker också att man inte tänker på det för att de får det ändå låta som helmet. Ja, så är det. Så nej, äh, den är fantastisk. Mm. Ja, men det är ju, det är ju trots allt... Betty jag är ju trots allt en sån här... Det är en viktig skiva, 90, 90, 90, 1994. Mm. Mm, jag håller med uh, för att den, den är där och är med och, och, och skapar en underground mm. och sen också skapar en mall för mycket musik som sen ska komma. Precis. Mm. Men sen då? Vad, vad, liksom, äh, vad hände med Helmet efter Betty? Ja men så här. Skivan är den andra utav tre på det kontrakt man skrev med Interscope. Uh, och sen efter upphöjande aftertaste så ebbar bandet ut. Och det är rätt påtagligt att den här artistiska frihet som bandet har besuttit också blev en del av deras fall. Och bandet upplöstes 1998. Eh, och här är ju rätt roligt, för att, eller roligt ska jag kanske inte säga det är säkert jättetråkigt för de som är med i Helmet och gillar det Helmet. Men de får det här kontraktet när Nirvana släpper Nevermind. 1,2 miljoner. Och de släpper sina tre plattor. Interscub fullgör sitt kontrakt. Men 1996 när man släpper Aftertaste eh, så turnerar man på den plattan. Och, eller när den kommer 97. Det är något sånt. Mm. Men redan här är ju den här alternativa vågen, den är ju redan över. Alltså jag behöver ju lite för att du ska komma in på 90-talet för att då kommer det vara en hel... Eller förlåt, 90-talet ska jag säga. Andra halvan av 90-talet. Mm. När du och jag kommer in på 97, 98, 99. Mm. Det kommer inte vara så jävla mycket alternativ metal kvar. Och det ska bli mm. väldigt spännande att se vilka plattor vi kommer överens om. Mm. För att här bara saker och ting ut. Alla liksom flyter åt olika håll. Mm. Och... Liksom händer för Helmet deras kontrakt tar slut festen är över, de får inget nytt kontrakt om man lägger ner mm. Mm. men sen då? sen tar det några år sen kommer Bet eller Helmet tillbaka men då har ju Page helt nya medlemmar som jag sa, de har väl en 400 medlemmar mm. eller någonting liknande sådär, och har släppt några skivor men de har liksom, sedan de kom tillbaka så har de ju inte återskapat någonting som liknar ens Betty. Eller för den delen Time. Mm. Däremot så har man ju valt att några gånger turnera med både Time och Betty. Och det Betty vet det tog man ju även till Stockholm och gjorde, spelade sin helhet vilket kanske säger någonting om självinsikt då ja, självinsikt och det faktum att den nog faktiskt är en mer betydligt större klassiker än vad vissa vill ge den. ja, ger en sken vara mm. det är faktiskt en fantastiskt bra platta det är absolut och som sagt, jag har ju när man lyssnar på den och reflekterar över soundet så känner man ju igen det och det har ju, den har ju varit väldigt betydelsefull för hur andra plattor har kommit att låta sen. Ja, och jag tror att det kanske är svårt att komma in på Betty idag. Just för att det är så mycket av det som görs på Betty som gjorts av andra akter senare i tiden. Mm. Lite som så här, ja, men du vet, folk som lyssnar på stoner metal och bara, så finns det ju alltid några som bara ja, men vad då. Sabbath har ju redan gjort det här. Mm. Men Alla var inte med när Sabbat gjorde Sabbat och kanske tycker Sabbat är superintressant eller tycker att det är skitintressant men kanske vill höra mer av det och vill höra det utvecklas eh, och jag tror att det kan vara lite samma sak med Helmet om man inte eh, tycker så mycket nödvändigtvis om det då, då går man nog inte tillbaka och, och, och hör det i Helmet Nej. men om man har en genomlyssning av Helmet och så lyssnar man på det och så hör man alla de här grejerna som fan det här gör ju dem, det här gör ju dem så kan man ju alltid ha det i åtanke att ja, Helmet var, om inte först så en av de första banden att göra det där. Mm. I en tid då alla andra uh, hårdrockare skulle spela Thrash eller Döds eller uh, för den delen Black var väl på liksom väg uppåt redan då. Ja. Mm. Och, uh, ja. Så är det. Jag tror vi kanske har återupprättat lite då av uh, Bettys heder och vikt i den eh, rockhistoria som vi håller på att skriva här i Heavy Angroms podcast. Exakt. Mm. Ja du, eh, har vi kommit till vägs ände med eh, Helmets platta Betty från 94, Misha? Ja, jag är väldigt säker på att vi har det faktiskt. Mm. Vi har gett den allt träd vi kan. Ja. Mm. Så kolla upp den. Eh, finns ju överallt Uh, och jag vet att cdn finns att köpa på diverse skivbörsar också så att uh, köp den där uh, Mischa det är alltid kul att prata musik med dig uh, mm. det säger jag varje avsnitt och jag menar det från roten av mitt hjärta och jag kommer med ett alltid lika originellt detsamma Magnus mm. du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast vi har pratat om helvetsplatta Betty och Hörni, vi hörs i den här podden nästa gång. Vi ska prata om ett klatskrövsnitt. Och alla andra gånger också för den delen. Så, tack du har lyssnat tack på er. en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home, I'm uncool. Me too. You're doing great, yeah the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on